Regeasca drama. Ce grabnic te-ai întors acasă, mamă! Atât de grabnic, nici nu pot să spun. Îmi pică lacrimile peste pumni și aud pământul nostru cum te cheamă. Te mai oprești la cea din urmă, vamă. Te șterge sora ta de flori de prun. Oricare dintre noi e mai bătrân decât ești tu, zidit acum în ramă. Da, mamă, nu ai fost un om de seamă și nu ai meritat afet de tun, dar sufletului tău curat și bun i-a fost sortită o regească dramă de a muri când florile se pun și mângilor le crește o nouă coamă.